odvajanje, slabljenje muslimanskog safa, tada počesto i najrazumniji ne mogu se snaći. Tada počesto i učeniji se ne mogu snaći. Naročito kada se zaboravljaju šerijetski tekstovi i zapostavljaju šerijetski tekstovi. Pa se kaže u arapskom primjeru in den wazili wal men saibi tadhalun nufus ali nusus kod iskušenja novo nastali situacija niko nisu bile poznate ranije vrlo lahko duše zaboravljaju šerijske tekstove dakle naručito u iskušenjima, smutnjama, neredima sličnom vremenu u kojem živimo I oba vezas sve jednog vjernika, sve jedne vjernice jeste da radi na popravljanju takvog stanja. Na popravljanju stanja među muslimanima. Na zbližavanju muslimana, na ujedinjenju muslimana, na okupljanju muslimana oko jedne riječi, sa lijepim načinom, lijepim metodama. Trebaju se Svi vjernici i vjernice klonuti svega onoga što produbljava jaz među muslimanima, što još više slabi muslimanski sav, udaljava muslimane jedne od drugih. Pa za sigurno, u svakom vremenu, a naročito u vremenima iskušenja i nereda, vjernike i vjernice moraju žuriti i prebjegavati Allahu Subhanahu wa Tala sad ovomu, Dova ne smije izostati u takvim vremenima, tako dakle, u našim vremenima. Dova ne smije izostati na to dakle u vremenu u kojem živimo, u vremenu smutnji i nereda. Nama je dobro poznato da je Allahov poslanik aleh i sallatu vesselam, kada bi odpočinjao noćni namaz, učio poznatu dovu. Allahumma رب الجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه دوكريا دواء Allahu, poslanik alaihi salatu oslam bi učio gospodaru moj, gospodaru Džibrila, Nikaila i Srafila, stvoritelju nebesa i zemlje, o ti koji poznaje i i javni svijet, uputi me na istinu u onome u čemu se drugi razilaze, u čemu se drugi razilaze, mene uputi na ispravno, na istinu svojom voljom, jer doista niko drugi ne upućuje na istinu osim ti, ti si onaj koji presuđuje među svojim robovima. Kada je to učio Allahu, poslanika, alaihi salatu wa salam, onda smo mi zasigurno preči mnogo, mnogo da učimo tu dovu. I slične dove. Da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas uputi u ovim vremenima iskušenja na ispravno. U vremenima iskušenja, nereda, smutnji, sve jedan vijednik, sve jedna vijednica moraju se čuvati od hvalisanja, od uzdizanja. Nad drugim vjernicima. jedan od nas mora da bude skroman i ponizan. Da sa skromnošću i poniznošću traži ugled i veličinu kod Allaha subhanahu wa ta'la nikako drugačije. Allah subhanahu wa ta'la prejasno je rekao Ne mojte se hvalisati. Ne sami hvalisati sebe. On dobro zna ko se njega istinski voji. Allah zna ko se njega istinski boji. Nema potrebe da ti govoriš bolji sam od tebe ili ja sam bolji od tebe. Ne, nema potrebe. Allah dobro zna. Nema potrebe da se uzdižemo jedni na drugima. Da omalovažavamo jedni druge. Da ni podaštavamo jedni druge u vremenu u kojem živimo. Pogotovo sve jedan nam je musliman dobro došao. I svejednog muslimana treba čuvati. sve Svejednog muslimana treba popravljati nikako odbacivati. Nama je iz naših prethodnika Selefu Saliha njihovih biografija poznato kako su se obhodili i kako su savjetovali jedni druge i ovo možete vjerovatno čuti mnogo na mojim predavanjima zato što je bitno i često spominjem i to je njihov put kojim ni trebamo krenuti govorili bi kada sretneš stariju osobu od sebe na ulici reci on je bolji musliman od mene zašto? zato što živi duže uradio je više dobrih dijela od mene. Kada sretneš mlađu osobu od sebe na ulici, reci, on je bolji od mene. Zašto sad, dobro stariji, zašto mlađi? On manje živi od mene, učinio je manje grijeha nego ja. Nisu dali sebi pristupa da im šeta nikako priđi. Kada vidiš da te braća hizmete, da ti čine dobro, Reci, ovo je blagodat koju uživaju i žele da je podijele sa svima drugima. A kada vidiš da se ljudi ustežu od tebe da te izbjegavaju, onda reci, izbjegavaju me zbog moga zla. Zlo koje se nalazi pri meni, zbog toga ljudi bježe od mene. Pa vam je dobro poznan slučaj Abdullaha ibn Mubareka, rahimahullahu tela, kada je Maksuz otišao da posjeti jednog pobožnjaka, pobožnog insana, došao pred kuću, zatražio dozvolu da uđe, dozvoljeno mu da uđe, ušao u sličan međlis. Sjedi on gore negdje u pročelju i sjede drugi njegovih. Ah, babi, iskupili se oko njega, on pobožnjak, nije učenjak, pa biva pitan i on odgovara. I to je musibet današnjeg vremena i svakog vremena kada govore o Allahove vjeri i odgovaraju oni koji nemaju znanja. Abdullah ibnul Mubarak bio najučeniji u hadisu u svoje vrijeme emirul mininu hadisu najveću, najvisočiju deređu u hadisu je imao Abdullah ibn Mubarek pa skromno ušao sjeo tamo gdje je našao prazno mjesto sjeo i malo sagledao situaciju pratio situaciju niko na njega ne obraća pažnju i ne mora zadržao se koliko može da se zadrži kod učenih ljudi nema vremena na pretak i on je izašao jedan od prisutnijih je dobro znao da je to bio Abdullah ibn Mubarek Pa kaže domaćinu, pobožnjaku i neznalice, kaže, znaš ti, Balan, ko ti je malo prije bio? Znaš ti ko je svojim prisustvom malo prije uvećao u tvoj skup, u priliču u tvoj skup? Kaže, zar je bitno? Ja sam bitan ovdje. Su bitni i drugi koji dolaze. Kaže, tu ti je Balan bio Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak je malo prije bio. Najučeniji čovjek u hadicu kaže Ha, Abdullah, Abdullah i on navrata za njim Da ste malo smanjeni možda bilo bolje. Mikrofon je udara I za njim Navrata, da ga stigne I stigao ga tamo negdje na putu Kaže, hajde vrata, živ bio, nismo znali ko si Hajde vrata, uveličaj naš skup Kaže, ali ja bio, ja nemam vremena toliko Kaže, makar me Posavjetuj Posavjetuj nas, kaže, posavjetuj ću ja tebe Nemoj nikada da izađeš iz svoje kuće i prvog muslimana kojeg sretneš da ne kažeš on je bolji od mene. Prvog muslimana kojeg sretneš reći on je bolji od mene. Nemoj da se ti hvališeš, nemoj da se uzdižeš. Pa nam je dobro poznato šta je Bolan rekao Omer ibn Abdelaziz. Mladić, koliko je živeo Omer ibn Pro Prije svega koliko je vladao? Vladao samo dvije godine od 99. do 101. hiždrske godine samo za svoje dvije godine vladavine preukrenuo državu islamsku državu doveo blagostanje nije se imala kome dati sadaka nije se kome imao dati zekat ispunio Allahom dozvolom tu državu pravdom prije čega je bila ispunjena nepravdom samo za dvije godine, a živio je svega 40 godina naše dobije Molio Allah da ne doživi više od 40 godina. I umro je, preselio je u 40. godinu. Kada su muslimani vidjeli koliki je dao doprinos islamu i muslimanima, rekli su ako dođeš u Medinu, umreš u Medini, mi ćemo te ukopat u sobi Allahov poslanika alihi salatu sam da leziš pored najboljih ljudi, pored njega Allahov poslanika alihi salatu sam Ebu Bekrejomera. Poznat tome što je rekao. Vari vajeta imaju. Rekao je u jednom rivajtu da sretnem Allaha subhanahu wa ta'ala sutra na sudjem danu sa svakim grijehom mimo širka. Draže mi je nego da sebe smatram dostanjem toga da ležim pored njih. Da sebe smatram da meni dolikuje, da se umislim toliko, da dolikujem mi da ležim pored njih, draže mi je da sretnem Allaha sa svakim grijehom mimo širka u drugom rivajetu stoji, draže mi je da me Allah kazni svakom kaznom mimo djehennemske vatre, nego da se u mome srcu samo pojavi želja i misao da sam ja dostan toga da ležim pored njih. To su bili velikani. I samo na takav način se dolazi do ugleda i do veličine. Zato je rekao Imam Šafija, ko je najvećeg ugleda. I kod ljudi, i kod Allaha, kaže onaj koji ne poznaje za svoj ugled onaj koji ne priziva sebi ugled i položaj, on je najvisočijeg ugleda i položaja kod Allaha Subhanahu onaj koji ne priziva ja, ja, ja, ja i samo ja i niko drugi pa nam je dobro poznat hadis u kojem stoji, spominje se da svaki čovjek ima hakemu hakema, stariji to dobro znaju hakema je ona halka koja se nalazi ili u nozdravama konja ili u ustima konja, za koju se s jedne i s druge strane vežu uzde, pa je na takav način lakše upravljati sa konjem. Pa kaže se u hadisu da to i svaki čovjek ima i za tu halku je vezan povodac čiji kraj se nalazi u ruci meleka. Pa kada neko od ljudi bude skroman i ponizan spusti svoju glavu bude skroman i ponizan skromno i ponizno se ponašao na dunjalku kaže Allah subhanahu wa ta'la tom meleku podigni njegov hakim neka bude ugledan neka bude vedra lica neka bude visok među ljudima ugledan a kada neko poželi da se uzdigne da se oholi nad drugima kaže Allah subhanahu wa ta'la meleku spusti njegov hakim neka bude ponižan neka bude ponižan dakle pogotovo u ovim vremenima a i u svim vremenima čovjek se ne smije uzdizati ne smije se hvalisati to nije bio put Allahovih poslanika niti njihovih drugova niti naših prethodnika selefu salihah wa ibadu rrahman wa ibadu rrahmani alladine yamshuna ala alardi hauna wa itha khatabahumun jahilun qalu salama robovi svemilosnog jesu oni koji smirano hode po zemlji Nenadmeno, ne hvali sa ovo, se na drugima. Zatim, u vremenima smutnji, nereda, iskušenja, onaj koji nema znanja treba se ustegnuti od govora o Allahovi vjeri. Onaj koji nema znanja neka ne govori u onome dakle o čemu ne posjeduje znanje. Pa je davno je rečeno kada bi ušutili oni koji nemaju znanja, nestalo bi razila ženja. Kada bi ušutili oni koji ne znaju, nestalo bi razilaženja. I nama je dobro poznato da postoje Kur'anski ajeti kojima se Allah subhanahu wa obraća direktno poslaniku Muhammedu alihi salatu za mi i zabranjuje mu da se povodi za onim što ne zna. Zabranjuje mu da govori o onome o čemu ne zna. Pa kada je to njemu bilo naređeno, da ne govori o onome o čemu posjeduje znanje, Kako bi onda bilo zabranjeno ashabima, kako bi bilo zabranjeno tabiinima da govore onome o čemu ne znaju kako je to onda zabranjeno nam. Da se mi upuštamo, da govorimo, Allaho je vjerio ono što ne poznajemo. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَا قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ هَجِزِينِ Ove su upućene poslaniku Muhammedu, a.s. da je on onama kakve laži iznosio, Muhammed, a.s. mi bismo ga ščepali desnicom i žilu kucavicu, bi mu presjekli. Nikoga od vas ne bi mogao spasiti toga. Da je iznosio laže, o Allahu subhanu. wa ta'la, da je govorio ono što nije od vjere. Pa zar je to nakon njega nekome dozvoljeno da govori po svojom nahođenju, svojim prohtjevima, strastima, I brojni su drugi kur'anski ayeti i hadisi također u kojima se upozoravamo na govoru allahu allahu a vjeri bez znaňa. Kul innama harram rabja alfavahisha ma zahra minha wa ma betan wal isma wal bagya bi ghayri al haq wantu shriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wantu kuulu allahi ma la ta'lamun 33 at sura al-A'raf racio Muhammed doista moi gospodar zabranjuje I tajni javni razvrat Zabranjuje neopravdanu primjenu sile Zabranjuje svaki grije, Zabranjuje i najveći igrije, širk Da mu smatrate nekoga ravnim O čemu on nije Objavio nikakav dokaz dozvoljenosti I da kažete o njemu ono što ne znate Da govorite Allah ono što ne znate 33. aj. sura al-Araf Pa postoje brojni govori islamskih autoriteta o značenju ovoga ajeta. Ibn Al-Qa'im Rahimahullahu ta'ala kaže da je spomenute grijehe Allah subhanahu ta'ala u ovom ajetu poredao od najlakšeg do najtežeg. Spomenute grijehe. Ima još grijeha mimo ovih. Ali spomenute grijehe u ovom ajetu Allah je poredao od najlakšeg do najtežeg po Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala naj teži grijeh jeste govoriti o Allahu, Allahovoj vjeri bez znanja. Wa Allahu an shariati bez znanja, Allahu menim svojstvima bez znanja. Onaj koji bude govorio o Allahovoj vjeri bez znanja, upašio najgrih koji je spomenut prije njega, u širku. Kada upadne u širk, onda će upasti u svaki drugi grijeh. Ko bude govorio o Allahovoj vjeri bez znanja, upašće ju razvrat upašio je u neopravdanu primjenu sile zato zasigurno najveći grijeh govora Allahu Subhanahu wa tala bez znanja i brojni drugi brojni drugi šarijatski teksto dakle u vremenima iskušenja u vremenima smutnji i nereda onaj koji nema znanja neka se ustegne ono što zna neka dobro utvrdi imali dakle dokaz za to iz Kur'ana i sunneta i neka radi po tome U vremenima iskušenja, nereda, smutnji čovjek ne može obstati u Allahov vjeri osim sa znanjem ili sa ibadetom. Onaj koji nema znanja neka ibadeti, ibadet će ga čuvati uz Allahov dozvol. Ibadet će ga čuvati. Ko se posveti ibadetu daleko od svih iskušenja ne osvrće se na ta iskušenja koja se dešavaju već se posveti ibadetom. Allah će ga sačuvati time. A oni koji imaju stanje svakako gledaju tim znanjem na iskušenja dakle, ko nema znanja neka ne govori već neka govor o tome prepusti onima koji imaju znanje zato Allah subhanahu wa ta'la i kaže dikrin, la odmah pitajte učene ako vi ne znate rečeno je upotrebljene harfa koji ima značenje slijeda odmah, požurivanja odmah pitajte, ako nešto ne znate nemojte se upuštati Nagađati, možda je ovako, možda je ovako, možda je ovako, ne, već odmah pitajte učeni, ako ne znate. Lice mjeri i sredbenici knjige upuštali su se sami, kada im dođe nekakav vijest, oni su se upuštali sami pa nagađali, možda je ovako, možda je ovako. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže fe levoru duhu ila rasul i ila oli al-amri minhum la'almuhulladina yastanbitunahu minhum adasutovratili poslaniku i odgovornima učenima među njima saznali bi ono što treba da znaju ono što je bitno za njih ono što je bitno za njih dakle trebamo se obratiti učenim ljudima učenim ljudima od njih tražiti rješenje i sami oni i sami oni Trebaju da se drže ovih principa. Kada budu upitani nešto što ne znaju da kažu ne znamo, ne da se i oni sami upuštaju u nagađanje. Citiraju nam kur'anske ajete, citiraju nam hadise o zabrani govora, o Allahoj vjeri po neznanju, a oni sami se upuštaju. I oni trebaju da znaju svoju granicu. Ono što poznaju da govore o tome ono što ne znaju, jer samo će još više produbiti smutnje i nerede. I nije svako sposoban da izdaje fetve nije svako sposoban da izdaje fetve i ne nemojte svakoga ni pitati među bosanskim dajama, učenim ljudima zna se ko se pita za fetvu i njega i pitajte šeha safeta i sličnih njom ostale druge dok imaju ovi živi ne pitajte. nije svako sposoban da izdaje fetve to što čovjek je hafiz Kur'ana ili hadisa To što nam citira šerijatske tekstove ne mora značiti da je dobro shvatio neko pitanje. Izdavati fetvu pogotovo propis je jedno. Kada budeš upitan o nečemu propis jasan je spomenuto u knjigama, to je. Ali fetva na koju može da utiče vrijeme, na koju može da utiče podneblje, gdje se živi sama osoba kojoj se to desilo, to nije za svakoga. O tome ne može svako govoriti. I ne može svako odgovarati. Pa dakle, ovo je savjet i svima njima koji odgovaraju, neka se na, dakle, na takav način ponašaju. Zatim, zasigurno, ono što će smanjiti nerede smutnje, ublažiti i na drugoj strani ono što zasigurno produbljuje smutnje među nama i još više cijepa muslimanski saf, jeste jezik, jeste jezik pa je obaveza vijedniku i vijednici da u svakom vremenu, a naročito ovakvim vremenima nerida, smutnji iskušenja, čuvaju dobro svoj jezik. Da dobro vode računa o svetosti brata muslimana, svetosti sestre muslimanke. Da dobro vode računa o časti muslimana i muslimanke. A danas se ta svetost, ta častite kako lahko narušava. I nikome od nas to ne ide u prijelog, znajmo dobro ide prilog samo našim neprijateljima. Na takav način se sigurno neće popraviti stanje, riješiti problemi, da govorimo jedni od drugima. Pa ono što je među muslimanima uvriježeno i nema popravka dok se to ne ostavi koliko je moguće. Gibet. Gibet koim se narušava sigurno svetost muslimana. A prije svega I volio bih da pokušamo da se okoristimo sa ovakvih druženja. Da ono što čujemo da sebi zacrtamo i kažemo od sada ću nastojati da ovo sprovedemo u prašu. Nema fajde, braćo, nema koristi nikakve da slušamo i možda nam lijepo bude, naslađujemo se lijepim riječima, govorima, pa nešto novo i saznamo, ali u praksu nikad ne priminu. Nema koristi, to će biti to toga samo protiv nas. Moramo tražiti znanje i moramo raditi po onome što nauči. Nema nam drugog izlaza. Dobro nam je poznat hadis Abdu Rahmana ibn jebi Bekrta od njegovog babe Bu Bekrta, koji kaže da je vidio Allahov poslanika alaihi salatu wasalam na oprostom Hadžu kako sjedi na svojoj jahalici, na svojoj devi, dok mu jedan od ashaba pridržava povoce deve Pa Allahov poslanik alihi salatu sjedeći na svojoj jahalici pita iskupljene na oprosnom hadžu, a spominje se jeli da je bilo stotinu hiljada ashaba. Pa pita koji je danas dan pa ashabi šute iz Edeba prema Allahov poslaniku alihi salatu sam iz želje da nauče još nešto. Misli su da će Allahov poslanik alihi salatu sam taj dan imenovati drugim imenom od poznatog, pa da se koriste, još. Pa su šutjeli, šutjeli, pa pitao Allah u poslanika alihi salatu osalam, zar nije danas Jelumunahar, Kurban Bajram? Kažu, svakako. Pa je upitao, u kojem se mi to mjesecu nalazimo? Pa su opet ashabi šutjeli. Pa je rekao, zar nije Zulhidje? Pa su rekli, svakako. Pa Kaže u kojem se mi to mjestu nalazimo? Pa su šutjeli. Nakon čega je rekao, zar nije Meka? sveta zemlja pa su rekli svakako nakon toga rekao je opasne riječ koje se krše svakodnjem na svakom koraku rekao je inna a'radakum wa amualakum inna a'rad inna dima'akum wa amualakum wa a'radakum haramun alikum ke hurmeti jeumikum hadha fi šehrikum hadha fi beledikum hadha doista je Vaša krv, vaši životi i vaši imeci i vaša čast doista su sveti kao što je svet ovaj dan. Ovom mjesecu, a ovom svetom mjestu. Sveti, nepovredivi, zabranjeni da se jedu. Pa vam je dobro poznato u hadisu Abdullaha ibn Amera radijallahu an hume neki kažu da su to njegove riječi dok Šehalbani Rahimahullahotela kaže da je hadis da su to riječi Allahov poslanika alihi salatu usalam dakle da je Allahov poslanika alihi salatu usalam oko Kabe pa je zastao i rekao kako li si samo lijepa kako li je lijep tvoj miris kako li si samo velika i kako li je velika tvoja svetost ali je svetost vijednika kod Allaha veća od tvoje svetosti ali je svetost vijednika veća kod Allaha od tvoje svetosti da se uskrnavi kaba, da neko počne rušiti Kaaba da se oskrnavi Kurban Bajram učini se nešto nedolično na Kurban Bajram u svetom mjesecu Zulhidžetu i to pogotovo u Mekki kod kabe, Svi prisutni muslimani bi se digli. Sigurno. Ali se oskrvnjuje čast muslimana, svetost muslimana, niko ne diže svoj glas. Naprotiv brojne karavane muslimana se priključuju u časti vraćaju se stara muslimana. Na način gibeta, ogovaranja, spominjanja onoga što dotični ne voli. A mi ne znamo šta voli ili šta ne voli. Je tako? Pa zato se ostavi svakog govora o svome bratu, muslimanu i sestri. Osim dobro govora, govori o njemu lijepo. Hvali ga koliko mu dolikuje. Nemoj govoriti niti o njemu, niti o njegovoj porodici, niti o njegovom imetku, što nije lijepo, što je zaočekivati da on ne voli. Znajdaj to veliki grije i te kako veliki grije. Ne može ga ništa pobrisati, do je iskrena teuba i traženje halala od dotičnog. Traženje halala od dotičnog brata kojeg smo spomnjali. A ne nemojmo da idemo daleko. I sva ova predavanja koja su bila danas i ovo večeras je nama. Kada je bilo govora o Ehli Sunete Vlžmatu, to je govor nama, da budemo takvi, da se odlikujemo time. Kada je bio govor o novatarijama, bio je govor prije svega da mi ne upadnemo u to. I složićemo se da su naša sjela također ispunjena gibetom. Mnoga od naših sjela, da nije gibeta, da nije nemimeta, da nije govora o drugim muslimanima, ne bi ih uopće ni bilo. Ne bi ni bilo takvih sjela. Ili ne bi tako dugo trajalo. Za pet minuta obavimo ono poslovno među nama, zatim pređemo na braću muslimane i sestre muslimanke. Znajmo dobro da svoja djela dajemo njima I blagoli se njima Kada ih drugi muslimani ovovare Svoja dobra djela dajemo njima Dobro vam je poznat hadis Muflisa Kada je upitao Allaho poslanika Alihi salatu waslam Znate li ko je Muflis Ko je gubitnik Ko je propalica Ko je bankrot pa su rekli kod nas je propalica gubitnik onaj koji nema niti dinara nema novaca niti ima i metka da prodaje metak pa da dođe do tog novca kaže nije to bankrot bankrot je onaj koji ima a izgubi sve to je bankrot onaj koji je bankrotirao pa kaže bankrot u mome ummetu jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom sa umu namaz primljen s postom sa umu post primljen Sa zekatom, zekat sve jedne godine mu primljen. Svih pet namaza i drugi dobrovolj namazi svemu mu primljen. Nema manjkavosti u oboveznim namazima i dobrovoljni namazi primljen. Postio svake godine mjesec Ramazana, nakon mjeseca Ramazana šest dana ševala, kao da je cijelu godinu postio tako jedna, druga, treća, peta, deseta, sve postio. Ko ne bi volio da dođe na sudnji dan I da mu je to sve primljeno, sve jedan od nas. Ali kaže, potvorio je ovoga, ogovorio je ovoga, ovo me je ukaljao čast, ovo me je prosuo krvu, ovo je ozlijedio, ovoga je ubio, a nije tražio halala na duljaku. Nije, zato što je teško pogledati bratu u oči. I reći, ja sam sinoć govorio, nedoličan govor o tebi. Složit se da je teško, ali tako? Teško se pogledati ogledalo kad nisi kako treba, nisi horan. Da pogledaš sebe ogledalo, kao li da pogledaš svoga brata o kojem si ružno govorio. Ali bolje je, jer sutra ćeš zasigurno davati svoje djelanje. Pa kaže Allah u poslanjika, pa će se davati od njegovog namaza posta zekata njima. Nije izmirio nepravdu na dunjalku, pa će otići sav namaz, pa će otići sav post. Pa će otići sav zekad, a nije još izmirio nepravdu koju je činio na Dunjaluku. Zatim će se od njih uzimati loša dijela i davati njemu. Pa tovariti i tovariti i tovariti sve dok ganestrovali njihova loša dijela u džehennem. E to je istinski gubitnik, istinska propalica, bankrot. A to je ono što mi svojim sjelima, skupojima svakodnevno prizivamo kada govorimo o drugima. Zato ne vrijedi nam ništa što će mogo milati informacije, učiti kur'anske ajte i hadise, ako nećemo rati po njimu. I ovo nam je sve dobro poznato, je tako? Ali su naša sjela ipak ispod njena gibet. Dobro nam je poznat hadis da je Allah, poslanike alihi salatu sallam, rekao Lema uriđe bi, kada sam bio uzdignut na mirad, marartu bi unas lehum adhfar minuhas, Prošao sam pored ljudi koji su imali bakrene nokte. Jahmišune uđuhehum osudurahum. Njima tim bakrenim noktima su trgali svoja lica i svoje grudi. Kada se trgaju, dok dođu do kraja vrati se ponovo. I opet trgaju, i opet ponovo, i opet trgaju. Dok ne nastupi sudnji den. Prošao je pored takvih ljudi. I provazio je pored mnogih drugih. Pa je zaustavio Džibrila i pitalo, Meno haulja ja Džibrila. Kosovi ljudi. Šta su radili kada je ovakvo njihovo stanje do će biti? Kaže: "Ulaika lladina jaakuluna luhum an nasu fi a'radihim." To su oni koji su jeli ljudsko meso i kaljali njihovu čast. Na takav način neka očekuje sve jedan od nas koji je jeo meso svoje braće i sestara, na takav način produbljavao jaz među muslimanima, udaljavao ih od sebe i sebe od njih ne pokaje se Allahu subhanutala, ne traži halala od njih, neka znao da će na takav način biti kažnjavan nakon što umre sve dok nastupi sudnji dan, a teško li se njemu nakon sudnjeg dana. Pa vam je dobro poznat slučaj da je došao jedan od mladića iz plemena Eslem, Allahovom poslaniku, alihi salatu, wasalam, i kaže Allahov poslanić je počinio sam blud. Allahov poslanik Ali, sallallahu alayhi se okrenuo. Pa mu dođe s te strane. Kaže Allahov poslanik je počinio sam blud. Pa se okreni na, na treću stranu. Allahov poslanik počinio sam blud. Dokle okreni se na četvrtu stranu, sa svi četiri strane dođe kaže počinio sam blud. Kada je rekao peti put Allahov poslanik je počinio sam blud, kaže mladiću znaš li šta je blud? Znaš ti šta se, šta si učinio? Kaže znam ja sam ono što suprug sa svojom suprugom na halal način čini ja sam učinio sa ženom strankinjom na haram način pa ga pitao poslanika ali hisalo sam za detalje u detalje pojasnio kaže mladiću znaš ti šta te sleduje kaže znam zbog toga sam i došao pa kada je činjeno što je činjeno na ti mladićem koji su bili iskupljeni dvojica dole u prikrajku su se sašaptavala. Allahov poslanik alihi salavcem čuo pa jedan od njih kaže drugom pogledaj ga Allah je prikrio njega u igri Niko nije znao da je počinio taj igri a on je došao i obznanio svoju igri i pogledaj ga sada umire kao što umire pas Mm. Poslanika alehi sallocomču pogodilo ga teško taj došao da se pokaje peček ga grije ne može da živi s tim grihom i tako govore za njega kada je završeno vraćaju se kući prolazi allahov poslanika alehi salocom na svojoj jahalici pored strvini pored krepalog magarca Nagarac je krepao i počeo se raspadati. Koža propala dole, gore rebra izlatila. Muhe se ufatile. Smrad zaudara. je jahalicu. Kaže, aina fulan va fulan, gdje je taj taj? Zna Pa kažu, a nahnu ja rasulam, a u nas Allah uposlanite. Kaže, in fakula min hadih ilđife. Silazite sa svoj jahalica i jedite ovu strvenu. Lohov poslaniče, zaš se to smije jesti? za se to može jesti? Strvina, opće poznato strz. Najzabrajmo, raspada se, neugodno, udara, Kaže ono u čemu ste bili malo prije. Kada ste jeli meso svoga brata je ogavnio od ovoga. Da jedete ovo. Allah, jale v'ala, prije toga je rekao. Vala yag teb ba'dukum ba'da a yuhibdu ahadukum a, a yakule lahme akihi meita fa kerhtumu. I nemojte ogovarati jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede mjeso svoga umrlog brata, pa odma Allah kaže, ne čeka, fekerih tomu, to je vama odvratno, odvratno. To se postavi pred tebe, mejti, da ga jedeš, odvratno. E isto tako kao što ti je odvratno, neka ti bude odvratno ispominjanje brata ili sestre muslimanke po onome što oni ne vole. Da se pred nas donese dženaza i da trebamo klanjati dženazu to umrloj osobi i treba imam samo da zanijeti, da klanjamo džanazu dovimo za njega izleti jedan odgrne i počne da ga jede ogavno i za ne bi sve jedan od nas požurio da ga spriječi u tome svakako, ali kad se brat musliman ili sestra muslimanka spominju pred nama naslađujemo se i mi niko ne prekida tog muslimana kaže boj se Allah, ostavi govor o tome to nije dozvoljno Allah je to strogo zabranio. Zato se dobro čuvajmo da ne rede smutnje podijeljenost muslimana ne produbljujemo još i ovi. Također nemimet mimetom, narušavamo islamsko jedinstvo. Prenošenje riječi od jednog do drugog s ciljem da se pogoršaju odnosi među njima. Ili kao što kažu drugi islamski učenjaci da je ne nemimet samo razotkrivanje Ono što muslimani skrivaju, što ne žele da se priča o tome. Skrili su, nisu htjeli da je bilo koristi. Rekli bi, upoznali bi javnost, upoznali bi druge muslimane, muslimanke. Ali nije, vidjeli su, procijenili su da nije bilo koristi. Pa nisu o tome ni govole, eh, ti se našao, da ti razotkrivaš, da prenosiš, čuvaj se dobro, dobro toga. I Allah Subhaneva tela također, kao i Gibet, strogo je u svojoj u svojoj plemeni toj knjizi kada je Jalla Vala rekao وَلَا تُتِعْ كُلَّ حَلَّ فِمَّهِينَ فِم هَمَّازِمْ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ i neslušaj ni jednog kriva kletnika, prezrenog, klevetnika, podrugljivca, onoga koji tuđe riječi prenosi, koji ide sa tim namimetom, prenosi tuđe riječi od jednog do drugog. I dobro nam je poznat hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je Allahov poslanika alaihi salatu sam prošao pored dva kabura, Pa je zastao i rekao Zasigurno njih dvojca stanovnika ova dva kabura se kažnjavaju. Fi ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Mogli su lahko da se toga kotarišu, da se ostave tog dijela. A doista je to veliko. Toliko je veliko da se kažnjavaju zbog toga u kaburima. Pa je rekao što se tiče jednog od njih nije se čistio nakon mokracije nije se čistio nakon male nužde obaveza muslimanima je da vode računom svojoj čistoći za nije došlo et tuhuru šatrul iman čistoća je pola vjere bez čistoće nema ni najboljeg ibadeta namaza koliko je muslimana koji ne vode računom čistoći nečiste se nakon male nužde ostupaju namaz a drugi je a drugi ječinio nemimet prenosio razotkrivao tajne tajne muslimana opasan veliki grijeh i zasigurno kao i gibet šteti muslimanskoj zajednici razaraju muslimansku zajednicu brže nego što rak razara tijelo zasigurno također nemimetom se uznemiravaju vjednici i vjednice a islam je zabranio uznemiravanje Onaj koji čini nemimet, osoba je sa dva lica. Osoba je sa dva lica. Jer da bi dobio vijesti od jednog i od drugog, mora jednom da dođe na jedan način, na drugom mora da dođe na drugi način. Da bi pronio tu vijest o muslimanima, mora da dođe na treći način pred sve muslimane. A najopasniji ljudi i ljudi koji će imati tešku kaznu, jesu ljudi sa dva lica. Kao što je došlo u hadisu, Allahov poslanika, alihi salatu sam da je rekao, vidjet ćete da su najgori ljudi, oni koji su imali dva lica, oni koji su dolazili ovima sa jednim licem, a ovima drugima sa, sa drugim licem. Također je rečeno, najgori su ljudi, došlo je u hadisu, najgori su ljudi oni koje drugi izbjegavaju zbog njihova zla. Niko ne želi da se s njima druži zbog njihova zla. Svako izbjegava što dalje od nema nemoj da budem u tvojome društvu. A takvi su ovi sa dva vica. Svako ih izbjegava, god spozna njihovu suštinu, njihovu stvarnost, kakvi su. Zato je rečeno, kao što je rekao Jahja ibn Abiketir, da ovaj nemam koji razotkriva tajne muslimana, tomu je posao, pozabavio se time, ili prenosi riječi od jednog do drugog, da samo za jedan sahat učini ono što sihrbas ne može učiniti za godinu dana. Za jedan sahat učini ono što sihrbaz ne može učiniti za, za godinu dana. Toliko posije smutnje, nereda među muslimanima. I dovoljno je to što su ga poistovjetili sa sihrbazom. Znam se dobro kakav je propis sihrbaza i koji je sihrbaz. Zatim, čime se narušava svetost muslimana i slabi muslimanski saf podstiče, podpiruje cijepanje, dijelenje među muslimanima, laž, potvora na muslimane laž potvora također jedan od velikih grijeha vjernik šejtan ga može prevariti da učini ovo ili ono ali da svjesno laže ne može se desiti vjerniku zbog toga Allah subhanahu wa taala obećao tešku patnju onima koji lažu lahum azabun aleemun bima kanu yakzibun nema pripada bolna patnja zbog laži zbog onoga što su lagali također Laž, kao što nam je poznato, osobina je licemjera. A zar doliko je vijedniku da se opisuje osobinom licemjera? Kad govori laže, za nije došlo u hadisu? Tri ili u drugom rivajetu četiri su osobine licemjera. Kod koga se nađu, potpuni je licemjera. A ukoliko se nađe, jedna od njih opisao se svojstvom licemjera, pa kaže kada govori laže, kada govori laže, Zatim, zasigurno ismijavanje, nazivanje pogrdnim imenima. Ništa, ma baš ništa neće doprinijeti popraganju situacije u kojoj se nalazi. Da se jedni s drugima smijavamo da jedni druge etiketiramo, da jedni druge nazivamo pogrdnim imenima, čitajte suru Eluhuđurat, sura Ahlaka, sura Adaba. Upravo dakle o ovim problemima malte ne govori cijela sura. Pa u 11.o, a eto Allah subhanahu wa ta'ala govori, o našoj svakođnevnici, ajelidin aamenu, la yazhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum. O vjernici, neka sa jedan narod ne ruga, ne izruguje sa drugim narodom, možda su oni bolji. Wa la neka se ne smijaju sa drugim ženama, jer su možda one bolje od njih. Wala te mizu M Fusekomu,walaate nabezu bil alqob i nemojte kuditi jedni druge, nemojte dozivati jedni druge ružnim, poglednim, nadimcima pod drugljivim nadimcima. A to je tako prisutno među muslimanima. Pa ove eleje tiketiraju raznimenima, popularno, selefije, vabijje, iako sami oni ne zznaju zbog čega se. Jeli na takav način etiketiraju ovi ili oni zbog čega etiketiraju niko od muslimana da ih pitate i krenite koji su glasno govornici pozivaju na linčovanje i istiravanje i žamija vahabija, niko od njih ne zna ko su vahabije. pa i mi brojni od nas ne zna ali tako, bilo je govara na drugim mjestima pojašnjavao sam da su postojale vahabije Postali su ljudi koji su za sebe govorili da su vahabije Mi ne kažemo, Bože sačuvaj, da smo takvi. Bili su u drugom stoljeću, u drugom hijdredskom stoljeću, pred kraj Hidžretskog drugog hijdredskog stoljeća su postojali, uvolili za sebe, jasno i glasno da su vahabije, a bili su najortodoksnija skupina havariđa, koji su ubijali muslimane, ostavljali nemuslimane. Nisu ih interesovali, što god govorili, što god radili, nisu bili im bitni, bitni su im bili muslimani da pa se o njima takva slika prenosila skoljeno na koljeno skoljeno na koljeno iz jedne generacije u narodnu drugu generaciju strah i trepet svako bježao od takvih ljudi bilo je u svakom vremenu i ima ju u svakom vremenu i biće ih sve dok ne izađe Dđal biće takvih ali mi nismo takvi bože sačuvaj da obijamo muslimane da ostavljamo muslimane pa kada se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahhab I kada god se pojavi koji obnovitelj vjere, poziva na ispravno učenje, kada se pojavio on, njemu je zalijepljen ovaj nadimak, Vahabija. Čuvajte se, on je taj koji ubija muslimane, ostavljane muslimani bježte od njega. A on se pojavio sa ispravnim učenjem koje je išlo na uštrb nečijih interesa. Nečiji interesi, ukoliko se prihvati, Takvo ispravno vjerovanje, neči interes će doći u pitanje. Kaborovi, torbeta i ostala svetišta i dovišta gdje se skuplja ogroman novac. Pa je Mohamed ibn Abdel Vahab, rahimehullahu teala, došao s vjerovanjem da je sve to ništavno. Onaj koji pomaže jedini je Allah. Onaj koji koristi jedinije Allah, onaj koji može odagraniti štetu jedinije Allah, onaj koji daje opskrbu jedinije Allah, koji daje porod potomstvo jedinije Allah. U njegovo vrijeme nije bio upitan fiqh, niti je bio upitan hadis, upitno je bilo vjerovanje. žene koje nisu mogle da zanesu zatrudne dolazale bi do po svetih do svetih stabla, hvatali bi je svojim rukama stabla i od tog stabla tražili porod. Šerp Mahmoud. jasan širk izvodi izvjere pa je on došao i porušio takva mjesta vraćajući ljude ispravnom ubjeđenju ispravnom vjerovanju ali neče interesi debelo došli u pitanje pa su mu nadili ovaj nadima kvahabija želeći udaljiti ljude od njega jer su ti ljudi znali da su postojali i da postoje tamo negdje oni koji ubijaju muslimane bježite to je taj I u svakom vremenu, kada se pojave ljudi sa ispravnim vjerovanjem, zbog čega za sigurno neči interesi moraju doći u pitanje. Neči interesi moraju doći u pitanje kada dođe ispravno vjerovanje. Jer ispravnim vjerovanjem nastoji se ljudima olakšati, a ne otežati život. I na dunjalu koji na ahiretu. Neči interesi koji žele također da žive na uštrb džemata, a ne za džemat, na uštrb ljudi, a ne za ljude, dolaze u pitanje. Pa nam je dobro poznao to da i nas etiketiraju upravo zbog toga. Znaju oni dobro. Znaju oni dobro da mi ne ubijamo muslimane, Bože sačuvaj. Da mi nastojimo maksimalno držati svoj jezik od drugih muslimana. Da se ne povodimo za ovima ili za onima kada se govori o muslimane. Ne, ne, mi dobro provjeravamo vijesti. Kada je u pitanju tuđa čast ne povodim se ni za kimu. Ako trebam nešto da kažem onekom muslimanu provjeriču, neću se tek tako lahko upustiti u skrnavljenje časti brata muslimana, sestre muslimanke pa da mu dadnem djela svoja, kao što je rekao Abdullah ibn Mubarak prelijepo i prejasno, kao da nam je nacrtao, kaže la ukuntum ogtaben la gtabtu ummi fa inna aha bihasanati. Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku jer je ona najprečamo i dobri dijela Знаči znači, ako te ogovaram da njevi djela sigurno. A ako treba da nekog ogovaramo da će ogovarati svoju majku, ona je najprečamo ih dobrih djela. Kao da ne me nacrtao, ogovaraš, daj, šalješ svoja dobra djela njemu sigurno. Pa dakle, zbog toga se nadjevaju slični natimci. Loše mišljenje. Dakle, opet podcrtavam, podlačim nam. Čuvajmo se dobro da ovjerniku, vjernici imamo loše mišljenje, čuvajmo se toga dobro kako što kaže češćan kiti danasni učenja ku Medini loše mišljenje ne može, ne može izaći osim iz loše duše loše mišljenje ne može izaći osim od loše osobe iz loše duše ne možeš misliti o muslimanu koji pada Allahu na seždu loše ma šta on učinio pogriješio, popravljaj ga Tražimo opravdanje. Prvo utvrdi je li greška? Sinom će bilo o tome govora detaljno. Utvrdi je pogriješio? Ako je pogriješio, tražimo greška. tražimo opravdanje za grešku. Potrudi se u traženju opravdanja. Naši ispravni prezvodnici bi govorili, sigurno ima opravdanje, samo ja ne znam. Ne mogu da ga otkrijem, ne mogu da nađem. Nedoliko je to njemu da učini. Musliman da to učini? Kaki? Bože sačuje. Nešto ga je navel da učini to. Pa da imamo lijepo mišljenje. Obratu i sestri. Ne smijemo se povoditi ni za kim. Kao što je rekao. Ni za riječima kada je u pitanju nečija čast. Uvedimo se za riječima Allaha Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala dao je opet i svoje modrosti da se mi učimo na tim primjerima. Kada se nama slično desi i kada nam se bude govorlo pa odma zaustavimo taj govor. Pa nam je dobro poznato da se desio događaj o našoj majci majici vjernika, Ajše radijallahu ta'lanha, potvora, kada su mnogi požurli od lice mjera, munafika, da loše mišljenje plasiraju, protore i pojedini vjernici se priključili tome. Pa Allah subhanahu wa ta'lanha kaže, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim kajra, wa kalu hada ifkum mubin. Zašto? Čim ste to čuli? tim čuješ dođeti vijest o nekom muslimanu takav i takav? Zašto vjernici i vjernice ne pomisle jedni u drugima dobro i kažu ovo je očita potvara? Ovi se potvara musliman, muslimanka tela qawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi hilm kadastato jezicima svojim stali prepričavati priključili se karavani mnogi govore pa ajde šta fali da ja pričam kaže Allah subhanahu wa taala mislite da je to malo ali je to kod Allaha subhanahu wa taala jeste kako krupno i kako krupno Walaw la iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanak hadha buhtanun adhim Kadeste to čuli zašto niste rekli nedoliko je nama da mi o tome govorimo Slavljene ka si ti nedoliko je nama da se mi u to uključamo doista je ovo očita potvora jasna potvrda Tako kada čujemo da se nešto govori o muslimanu i muslimanki stanimo zaustavimo ne priključujemo se karavani žuvajmo dobro se toga jer time se za sigurno produbljuje jaz među nama. Za sigurno slabije se odnosi među nama. Potkopava međusobno povjerenje, međusobna ljubav u srcima učvršćuje mržnja. A kada se budemo mrzili, onda ćemo se izbjegavati, a kada se budemo izbjegavali, onda ćemo se udaljiti, a kada se udaljimo, onda ćemo imati loša mišljenja i onda ćemo se sukobiti. I to je ono što žele oni oko nas. Zato nije mali broj kuranskih ajeta, niti hadisa koji su došli upravo o ovome. Šta zbližava muslimane i šta udaljava muslimane? Zato što je to najbitnije. Jedna od najbitnijih obaveza koju trebaju muslimani ostvariti u svom životu da žive u zajednici. Dakle, zasigurno jedna od najbitnijih smjernica jeste u vremenima smutnji i nereda da čuvamo svoj jezik da svoj jezik, da svojim jezikom ne produbljujemo te smutnje, te nerede, to stanje među muslimanima. A dobro nam je poznato i na drugoj strani da je Allahov poslanik alihi salatu usalam, obećao, zagarantovao džennet onome koji mu bude garantovao da će čuvati ono što je između njegove dvije vilice i ono što je između njegove dvije noge. Pa kaže, ko mi bude garantovao da će čuvati ono što između njegove dvije vilice i ono što između njegove dvije noge ja mu garantujem džennet je mala stvar sve jedan od nas želi džennet da uđe u džennet ali nije to tek tako, lako, evo ga. pa dobro čuvaj svoj jezik dobro čuvaj svoj jezik od svakog lošeg govora govora o lohovi vjeri bez znanja i govora o svojoj braći muslimanima i muslimankama ili sestra muslimankama tako ođer Zato sve jedan od nas, punoljetni musliman, punoljetna muslimanka neka dobro vodi računa o svome jeziku, neka ga ne koristi osim onome što je dobro. Ukoliko ne bude siguran, ne bude sigurna, je li bolje govoriti, ili se ustegnuti od govora, je li veća korist da govori, ili da šutim, neka ostavi govor. Neka ostavi govor jer je došlo prejasno i preopasno ko vjeruju Allaha i sudnji dan neka govori samo o dobro ili neka šutim. Nije ostavljena treća situacija. Treća opcija. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Od sunneta je da ukoliko ne znamo jeli li korist govoriti ili se ustegnuti od govora ili je korist podjednaka da se ostavi govor. Jer počesto dozvoljeni govor dovede do zabranjenog do zabranjenog govora. Vodimo računa o svome jeziku Čuvajmo svoj jezik pa će Allahovom dozvolom biti sačuvani i ostali naši organi od zla. Čuvajmo svoj jezik od zla pa će od zla biti sačuvani i ostali, ostali naši organi. Kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika, ali hi salatu sam da, svako jutro kada čovjek osvani, svi njegovi organi obraćaju se njegovom jeziku i kažu mu boj se Allaha, doista smo mi s tobom, doista smo mi uz tebe. Pa ukoliko ti budeš na ispravnom, mi, mi ćemo biti na ispravnom. A ako ti skreneš, i mi ćemo skrenuti. Zato onaj koji bude čuvao svoj jezik, Inšallahu, treba nadati se da će biti, biti sačuvani jeli, i ostali i ostali njegovi organi, da će se na takav način spasiti. Kao što je rekao Allah, poslanik Alihi Salisam, ko bude šutio, spasit će se. Men samete neđa. Ko bude šutio, spasit će se. I nemojmo nikada zaboravljati da bilo koja riječ koju izgovorimo ne odlazi tek tako. Ne odlazi neopaženo Zasigurno se bilježi sve jedna. Majelfidu min kavlin illalidayhi raqibun atid. I čovjeka baš ne izgovori ni jedno riječa, a da nad njim nije onaj koji bdi i onaj koji bilježi. Ni jedna riječ a vam je dobro poznato da je Ajša, radi Allahu te lanha, rekla Allahom poslaniku alihi uslam, šta će ti Safija kada je takva i takva šta će ti Safija kada je takva i takva svojom rukom pokazala na Safiji niza krast šta je rekla šta mi govorimo šta je ona rekla i kako je opisala Šta mi govorimo i po čemu spominjemo sve muslimane i muslimanke? Pa šta je rekao Allahu poslanik Alihisun as-salamost? Ajde, nije bitno, Eka Već je rekao: kulti kelimatan law muzijid bima al-bahri Rekla si samo jednu riječ koja kada bi se pomiješala sa svom morskom vodom subije zamutila. Rekla si samo jednu riječ, "Kaf", koja kada bi se spustila u morsku vodu subije zamutila. Doslovan prijevod digla bi sav mulj sa dna, sav mulj bi digla sa dna i pomješala bi morsku vodu. Samo to što je pokazala svojom rukom na nizak, sa fin rast. A šta mi kažemo jeli, o svojoj vraći muslimanima i muslimakama? Dakle, jedna riječ zasigurno ne odlazi tek tako, ne odlazi neopaženo, već dakle, pored nas su meleki koji pisari jeli, koji pišu. Doista, doista su nad vama čuvari, plemeniti plemeni pisari. Zato, dakle, dobro, vodimo računa o svome jeziku. Gledajmo da sačuvamo islam s te strane, od naših jezika, da ne produbljujemo probleme, jeli smutnje, nerede, među muslimanima sa svojim jezikom. Dakle, vodimo računa o dovi, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne sebe, već izdižimo hak, izdižimo Allahovu knjigu i sunet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, to promovišemo, a sebe ne. Bitno je da se ljudi upoznaju sa istinom, sa Kur'anom i sunnetom, Preko koga ona došla, to nije bitno. Da se ljudi upoznaju s propisima iz Allahove knjige al i Sunneta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, to je bitno. Preko koga od nas nije bitno. Nemojmo izdisati sebe. Kada bismo se vratili na prve generacije i pogledali koliki su bili njihovi kružaci halke, Možda se neko obmani. Ima na halki 50, 100 ljudi, 150, 200 ljudi. A, jako, niko koja. A ta ibn jebira Baha kada bi došao peti, bilo bi četvrca kod njega na skupu, kada bi došao peti i skočio bi, pobjegao. A ta ibn jebira Baha, da se ne umisli. Četverica. kada bi došao peti on bi skočio. Hvala što? Pravim poznatu i životar da je znao biti samo jedan učenik na njegovoj havke pa se znalo desiti da ne dođe ni taj jedan učenik došao prije šeha i vidi nema nikoga kaže idem ja da se abdestim promijenim abdest možda umeđu vremenu neko dođe i ostavio knjigu i ostavio kapu i došao šeha kaže ti učenika vidi kaže samo knjiga i kapa. nema nikoga Zato ne izdižimo sebe, ne forsirajmo sebe, već izdižimo hak izdižimo Allahov knjigu i sunet Allahov poslanika. Nećemo zasigurno ih izdizati ako budemo mi pričali o Kur'anu i sunetu ono što ne znamo. Ostavimo se. Ono što znamo zasigurno to govorimo. Podučavajmo svoje najbliže, popravljajmo svoje najbliže. Roditelje, suprugu, djecu, podučavajmo lijep, na blag način. Evo ponovo kažem, nije džaba. Ibrahim, alaihi wa la nebina, salatu sam, u 25 kuranski sura spomenut. Da se podučimo njegovim primjerom, daveta, kako je pozivao, pa kada se obraća, kako stoji u svori merjem svome babi, svaki put kaže, ja ebeti, ja ebeti, ja ebeti, o babuka, o babuka, o babuka, a kako Azar, njegov babo, se obraća, ja Ibrahim, ne kaže o sinko, o sine, već kaže Ibrahime. Iako je bio nevjetnik, iako je bio muširik, iako je on pravio kipove, obožavao kipove, pravio kipove, zablodu širio među drugima. A opet Ibrahim kaže, Jaebeti, je ja je pa naši koji padaju Allahu na seždu, da ih podučavamo lijepo, na lijep, blag način prečisu. Pa podučavajmo svoje ono što za sigurno znamo, ono što smo ubijeđeni. Ovaj komentar, komentar 33. aeta sura Al-Araf, gdje su spomenuti grijesi i na kraju van an al Allahi ma' la talemun i da Allahu ne govorite ono što ne znate, kaže Ibnul Dževzi u svome komentaru, Zadul, zadul Mesir u svome komentaru, kaže i ne govori osim ono što si sto posto objeđen ne govori o Allah, osim ono što si 100% ubijedjen, pa podučavajmo svoje ono što smo ubijedjeni, ono što nismo, što ne znamo, vratimo učenjima, pitajmo učenjima, podučimo se kod njih, oni koji slijede kitab i sunnet, od njih učimo, za koji su pouzdani, koji su potvrđeni da slijede i govore Kur'anom i sunnetom i razumijevaju Kur'an i sunnet kako su razumijevale prve generacije. I dobro čuvajmo svoj jezik, dobro čuvajmo svoj jezik. To je bilo ono što sam htio na kraju da poručim prije svega sebi, onda, onda i vama. Zasigurno uz Allahovu dozvolu budemo li se čuvali, ali naročito dakle, ovoga zadnjeg držali, ako Bog da, popravlja se stanje u našem džematu, zatim i na većem, visočijem jeli, nivou. Allah subhanahu wa ta'la molim da kao što nas je ovih dana sastavio na ovom mjestu, inšallahu ta'la nadam se radi njega uzvišenog, radi njega jednog jedinog onim ga Subhanahu Atala da nas isto tako sutra u džennetu sve sakupi pod njegovim zadovoljstvom nas i naše roditelje, majke i očeve i naše porodice naše djecu, našu djecu i sve ostale muslimane i muslimanke a on je kadar da to učini ako sam nešto pogriješio tokom ovih izlaganja to je od mene i šeitana a ako sam pogodio ispravno rekao to je za sigurno da Allaha dželavala ni od, koga, ni od koga drugog. Ja tražim halala ako sam odužio ponekada, ako sam nekoga pojedinom riječu, jeli pogodio, rekao nešto što ne dolikuje, a ja sve ono što se dešavalo halalim i molim također Allaha dželavala da organizatore i sve one koji su učestvovali u organizovanju ovog skupa i koji dakle učestvuju u organizovanju sličnih skupova da ih nagradi najboljom nagradom da im podari se lape nagradu svih nas koji smo došli, slušali, je učili vjeru, oni su bili sebe oni su bili razlog da se skupijemo na ovom mjestu da ga molim subhanahu da im podari nagradu svih nas da nam također ništa od naših nagrada ne uskrati سبحانك اللهم وحمدك وشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنتم من الظالمين الشوق يمقى في في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يداري بأنك في الوراء أم العجابي لولا ان لي معنى جميلا لابعث المكتفينا بالذمير الشوم مهما قاف الوجه غادي تغير في الحياه من الصحابي ومن يمنك يا صاحب التراب وانا من مريد كي وهو يجري في الوراء العجاب ولو لا ان لي معنى جميلا لبعث المقتفيها ka oniran ban jamia al ka'inati Allahur Rahmanur Rahim anzur sayahdik atamul lis savabi wamunat tarf fi kulli nawahiy sualuka sawfa abi wa man yamakiya dunyatan dawani tajusi nasi musahibab al-ghurab wa aajabum min muridiki wa